Eta esan bezala, maietzaren hogeita sortziko udal foru hautezkundetako autagaiei, euren elburu, eta konpromisoen berri mateko tartea eskintzen ari diegu, hemen antxete irratien egunotan, agintaldiontan ordezkaritza eh, izan duten alderdiei, baina hautagai berriak ere badira. Ondarribiari dago kionez, bertara behiratuko dugu gaurkoan, Ondarribiko Euskal Derri Geltzalekoa da, hoietariko bat, gonzalo txalokarrion izauzti, ekaixo okitorria. Bai, berdin. Beno, berrogeita lau urte, okerez banaiz, eudal gobernoan gaur egun, sortzi urte emaki azken negotzi, azkenagintalian obrata zerbitzutako ordezkari gisa, epesar duraduna gremien koordinazioan, eta herriko arraunlari, nabarmena dena san berra dago eh kirolkontuak ez ditu elkarrizketan edo menor ba aurre ikusi baina bai gaitu nei dizu zer da gogorrago ia eskarmentua duzula bietan Is. kirola la politika Ba, sakita, azkenian bi gauza gora dire, baino gogorrak dire ez susnean gustora egite. Intutsunean gustora ba lanak edo lanbideak izaten dira haunean. Esate dute gogorra dela, baino neri hizian kostatu egitean gozatzen nulako baitaldekin eta bai kluarekin. Eta gain herrigintzan ba sartu nitzen ikan sinedotzi 8 urte aipatu moduan, darama ja 3 urte zen ni berandixo sartu nintzen, obra sinegotzi ta serbitzutakoa eta Gozatzen nahi nahi, da lanbide bat jendiai laguntzen duzula, zerbitzokit dituzu, jartzen duzu jendiari batzutan edo askotan kontenta batzutan pues, e, zaiatzen zein denek ere irizia, baina oso zaila da. Baina, bueno, hortan gera, eta nola gozatzen duan ez aiko horre egiten. Mm -hmm. e, Biarko ondari biari buruz, gara etu nahi nizun, jakine, bueno, krisi klimatikoa, energetikoa, e, horrek guztiak baldintzatzen duela e, denonetorkizuna, eta herrien are, ezagin nola irudikatzen duzu? ikuspegi hortatik, eh, menorra trantzizio klimatikoa energetikoa eh, etornitzuneko ba, ondarribia, bada zer egiterik. Bai, badago zer hinen, baina ez bakarrik ga hondarbia eh, hemen e, bai. bai herria, bai foru foru aldundiekin, Eusko Jaurlaritzekin badenok bat jumear gera gure gure bidea markatzen batez ere hondarbilan azkenak urtetan, egin dugu obrak bai Eusko Jaurlaritzatik eta bai ura departamentu tikan izan dire ba kai berriko infrastruktura guztia indigu egon kortu dire, batez ere, itxasoak gero eta Ez izango txarra gode, baino batzutan gero eta txarra jotzen du gure arrezien kontra, eta gero batez ere ere bai ba, eurila jazdu du siri mili hori, denako esagutzen dugun siri hori gero eta trombak, ba, gero eta hundileago dire eta egon gera jasotzen urak bai, iger bideko, eta ba, zerritor bideko ur guztiak egon gera infrastruktura guzti hori hobetzen. Eta hori izan dire, ba, azkenako iru urtetan hartu ditugunak. Ere bai, izan behar da, en, jaizubiko... Ba, fadura hori, ere, haundit ju dela Inditula ministerio aldetikan Eta gure laguntzarekin, ba, egon gera Gauz ustilako hieke egiten, ba, batezek Ualdeketa hori dena Zai esteko, zaila dago, zen, bizigera Kostaldean, Kostaldean ondarbian dago Babestua, era ba, gure jaizki Belmendian, maitagarria eta babestu Behar duguna, Natura Bimila dagoenez eta ere udalitxetikan Babestena igarela, eta gero Nola ez, gure fadura bai jaizubi Eta playa ondeko ere moak, ba wolekogiek eiteko ba jarraitu behardugu hobetzen, zen hori lagunduko ditu. Naturak laguntzen dizu zuri babesten. Mm -hmm. Mugikortasunari lagokienez, hori giltzarri da, ondarrabia luzeagoa da Zabalagaño. Esenbait urrateman dira azken urtea hoetan, baina eztekin dolako mugikortasun jasangarria sustatu daiteken edo sustatu nahi duzun. Onda. Ba, batez ere, ba, egin ditugu proiektu pilebat, azkenako 2 urteetan hemen egun ginela aurkezten egun ginen kale eskale programa uh -huh. berrilla edo ondari aribia hobetzen horretan hortara ba, or joeten ginen nola ingo dugu mugikotasuna hobetu ba mexiko hau semerri pertsonak eta txirrindak bere ereduak bere lekuak izatia nola ba cebarabideak hobetzen bi hobetu ditugu espaloiak zabaltzen kotxeri bere leku auzten eta atera eta sartzia izan dadin, baino izan meharduna lehentasun adie pertsonak eta txirrindaz. Zertako, barrungo mobilitate guzti hori jendeak egin zan oinez edo txirrindaz. Zer guain egiten zan ez zeloako espaloi egoki bat, zebra bideako zo gaizki eta konexio guzti horiek ari gera hobetzen. Guain gera kale eskaleko programa bukatzen eta neustez bai sokoa, bai puntal, bai amute eta hori denana lotu dugu, batez ere ba, oinezkoa eta biziklentzatzen Hau ez da gelditzen, kale, kale bigarren programa bila ari gera, eta gure programan jarri dugu, ari mendeluko espaloia inbar dugu obetu, ministerioatik ane ingo ditu egobre bat ere bide bidegorri hori San Lorenzeko hori ingo dugula lotu inun eta ondarri bitan daia, ba, tesere, eta esain ditugu dugu mugirkotasun barrungua, lotuta. Autobusa, donosti gehi alderaka badaka guia lotuta, eta lortu bihar dugu gau zuzti horiek, jendean bere kotxea, Erabili behar du, noski baiez zeren ondarbia gauden lekuan, baino, jumber gara pixkan-pixkanaka jendia mugitzea. Herri barrunian, aldenta gutxiokotxeki. Hori, bai, horreka zerrea piztu hori du, askorengan, e, autobusak haipatu bituzu, e, ondarri ateratzeko... Eta beste herriekin lotzeko, ondarribi maian ere, bueno, ba, e, aldarrik apene edo proiektu aspaldikoa da ere, e, minibus edo proiektua, Mai. hori egingo da. Egin, Ari egin gera lanian, egon gera probatzen, badaka linea bat lotuta, lotuko duna guain arte daka linea hori, dela ehogeita bosta, irundik e, Lurgorri raino dena, uhum. lotzen diguna ondarbian, zen Mendelu, Amute, Lurgorri, Interlimen hori dena, zentrokin dago lotuta, baino, faltase gugoikoaldia. Arikera lantzen linea bat, arikera autogusak probatzen, ja probatu ditugu iru modelo, batez ere e, eko pegatina askatena, hmm. da, probatu dugu elektrikoa eguneko unian, probatu ditugu gazakoak ere bai, eta hor behiratu behar zen izango den erena. Claro, presiona apartez, inbarda, da, da ba, naturarekin eta herriarekin, ba, sostenibilizatea. Mm -hmm. Zer rehin bardugu hortakos, ba, landu. Ari gara lantzen, eustetan urrengo urtian gukatezen bali bagera lotuta dakagu, batez ere pliego polit batzuk, eta nola egunkortu kortu. Linea probatzen egin gara, nire ustez lotuko enun hausoak altunak herriarekin, Eta hortikan aurrera, pues, abers, uh -huh. atetzen dugun. E, Etorkizunei bada, e, ritaren zako, etxe bizitza beharko dute, hori e, ere bada, problematika, ba, nagusietako bat, ez ondarribian sogi, baina ondarribian behar da bereziki, ba, presioen e, kariotze garestitzearen kontura, eundak e, e, alagun, e, omen daude bizitoki sozialen e, zain edo esperoan, bero, abeste ba, alternatiba batzu bilatzen ariko, bera, e, gaur egun ba, ondarribian biziar izateko, e, ez dakitzein nolako, neurriak aurrik uste ambizioso alkate baldinazara ba, ba problematika honi aterabide bate bateko problematika udak betiko problematika eta egin bar da jarraitu e, bizitza ofizial egiten zergatik zeren herriak ez eztaska guantxe bertan apori gabe ezin ditugu gauzekin. Bakarrikan egin dezakegu orain arte lisentzia hauken horra bizez egin merritu nahi egitazei bizitzaloka iruzkoak. Horiek martxan daude, lisentzia jabadakate, prinzipios mailatzen azteko dire. Naiko genuko lehenotikana hasi bai, gertatzen dena aurreko planeamentua bertan bera bota zutenez proiektu guztio hori aldatu behar izan zela. Baina hori martxan dakagu. Eta gero, planeamendu berri jangoain horre e, emango dugu aukera. Herri janingo dira sortzedun da, laro gehi etxe bisizta publikoak. Die, alokatuak, alokatzeko, UEPO esagutzen dugun hori, eta tasatuak. Eungo ire, irumotak. Gazte batzuk, nahi ditula, hasi kanbora beregura sotik fateko itxetik kanbaz, izango du aukera alokainoan sartzeko. Gero, e, ba, ez dakit, errentan ez dela sartzen, izango du errentaz pasatzen dela tasatuak eungo ire. Eingo ditugu ogeita mairo, ogeita mairo, ogeita Eta hola egiten dugu banatu. Hortako hori denakudeatzeko ingo duguna sortu, izango da etxe bizitza departamentu bat. Hortan ingo duguna da, mm -hmm. proiektuak aurre Tera, e, licitatu obrak hori denak egiteko, planpartzialak egiteko, eta hori dena bihardu bere bidea. Planeamentu berriarekin zer lortuko dugu, mulieta biko eta presabiko biko ere moan alko dugula egunetxe bizitza egin. Eta hori izango alenengo, hausazeneo planpartzial ez da egin behar, baina hori ja dago martxan. Planeamentu berriarekin urte eta herri bi urtean egon da martxan, eta guai momentu zegon geha licitatzen obra guzti hori bi urtean martxan jartzeko. Baina bestela, Ezin dire etxe bizitzakein. Gaur egun, etxe bizita es pribatuak eta ez publikoak ezin die ondarbian egin, hmm. dena aitua dakar ulako. Batez ere 86an egin zen planeamintuekin. Hmm. Eh, prezioen gare eztitzearekin kezkatua zaude, e horri ba, hai, ne, neurri hartzeko maneirari badago. Noosti daies edo? gaudela, zergatik bizikualitatea kristonal gau ondarbian. Da hori da dena ki gende nahi du ondarbira etorri bizitza. Ez daude non egin itxiak daudenak gero eta galestigo. Kotxekin gertatzen dagoz bera, kotxe berriek izain erosi, eta gero bigarren eskuko nahi duzu erosi eta kriston presi Hori merkatu amarkatzen izu, guz egin behar dugu, etxe publikoa. Etxe publiko zertarako, ba, gure herrieko jendentzat, Gure erriko jendeentzat, itxiak izan dadin. Zergatik, zengu kudeatuko ditugu itxiak, gure lurra dire, eta ondarbiko jendeentzako. Eta pribatuen kudeaketari dago gionez, e, bizitoki edo turistiko, apartamento turistikoen problematikarin eurri hartzeko? Hori, planeamento berrian dago jarrita. Eta eungo da, kudeatzeko moduan. Zergatik, guain egun ordenantzak bai donosien eta bai besterritan egin dituztenak e, juzkado bat egin dituzte atzera. Mm -hmm. Eta planeamento saktsema dituzu hor gelituko dire. Hingu du kudeatu, daudenak... Baina legezko daudenak oien mantenduko ire momentuz, baino jungo ire galtzen pixkan-pixkanaka. Hmm. Baino ne ustez hori da ondarbila dela. Kriston Onda kristonlekua bai bizitzeko, bisitatzeko eta dena. Eta dira aktivitate ekonomiko ba, legal batzuk eta hain ditugu Ba, zuzendu edo mm. kudeatu. Ongida, e, ondarri bianan egin alizateko, ere, e, aukera desberdina badira, sektor historikoak, baina e, nundik zein sektoreta nola, ba, bultzatuko zenuke, udalaren eskumenen arabera, noski Ondarri ja, herri arrantzalea da, eta yes. baserri, herri bat baitare. Hoi, lehen sektoria inbar dugu, mimatu. Bat ere, behar dutelako mimori, Sargatik zen, beraien produktuak, ba, Krisolana da ka batez ere e, lantzeko, bai arrantsako eta bai e, baserritakoa eta hortako eingo duguna da askoka bat potentia eta lagundu daudenek hori egiten. Baina gure bide, gure esku jungoora beraiekin e, foruaboa aldondira, jungoora Gobernua askura eta horreingo ditugu gauz guztiak. Eusko Jaurlaritza bitorrorekin jarri digu esku, mai gaina. Pun, hau duzu ta laguntza kaue nola egin, ze beharduzute. Ba nahi duenaentzako horre egoia. nahi duenak ikasi lanbide hori polita dela eta gure ondarea denez alko du berie egin. Arrantzan gauz bera. Baina hori apartez gune industriativitate ekonomiko kehixeko guneak ez daude ondarbilan. Txiplaudoak kagu oso txikilla hogeita laupabeloi eta hor eingo da. dena atxua dagota. Baingo dugu gaintsuizketan ere berri bat bidaurretako aurretako buelta horretan beongo da aktivtate ekonomikoak, egiteko eremu bat eta gero beste bat berria den Atausko Jaloitzatiken eskutik parke parke teknologikoa ondarroan subietan Largoi, mila metrokarratu zapaiarekin izango dituzte beraien ikerketak egiteko. Olako lanbide batek zenba jende sartzen den, batetikor daudena 5 atetzen dire ingurukoak. Eskualdeko parki izango da, baina hondarbian egongo da, ta gu emango digo izena. Jarriko gera mapa guztian atibitate ekonomikoan i masdemasi eta gero nola ez gainzu hizketak ere bai hor jarriko ditugu. Lagundu nola jendiari? Batez ere, ba, lehenengo bakagu gure kabi, enpresa kabi hori, baino dire, ba, enpresa, bai, rati jan, bai, arkitektuak, bai, abogatuak, eta oloko maietako lanbidentzako. Baina nahi itugu ere bai ofiziotan ibiltzen den jendentzako. Berainen xaia batzuk moldatu, ogei metrokarratu koko eta bost, bere, bere komunakin, uraekin, bere gauzak sartzeko Bost urtetako bultza bat, beraien lanak egiteko. Zeren, herramientak egiteko eta erosteko eta hori denak laguntzak izan dan bien. Eh, udal langile egualdagokienez, eh badakigu beno azkeni ilabeteotan ere, ba gatazka ez orain, eh? bueno, ba, historiko beno izan dira langatazka desberdinak udal zerbitzuetan ari diren eh langilei dagokienez, eh, bueno, ba, udalak azpi kontratatu edo eslaipen leiaketa bidez, ez, ba eh eslaitzen bituen kontratu i dagokienez, hortan ez dakit eh nolako aterabide ikusten duzu kontratazio zuzena eh esleipen zerbitzu azpikontatazioarekin jarraitzea e, langatazkak e, saiesteko Bueno langatazkak enpresa guztietan daude bai ondareko udalean eta bai enpresa pribatoan hoiek argi dago zerri mar dugu ba bai langileken egoerak hobetu ere bai hobetu alden nahien, aldenen bidean ze gertatzen da ba ondareko udalak badaka beretasar reposizioekoa dazkagu langile batzuk egunda hori uste inguru ondiela hoiek misio inbertitueen onkortu Daudenak, interino mm. daudenak engonkortu. Zen erraixa da, lehiak eta eratea berrire, eta berri plazako oien, maino hor, lanian daudenak die pertsonak. Eta enpresa zerbitzu oietan, azpi kontratatu eta daudenak ere, pertsona dire. Zin barritu, oie lehiak eta eratera? Eta zen, kaleratu? Kaleratzea erraixa esaten da, hoiek atetzia, maino hor, reimbarda, kudaketa bat. Mm. Misi interino dauden guztiak zaiatu, engonkortzia. Gainari gira lanian, berrogei berrogei bost inguron saiatuko goraen kortzen, eta oie dire pertsonak oiek jarraitzeko lanian udaletxean. Azpigizu kontratatua daudenak, zerbitzuk ematen dutena, oiek errepetean ezin ditugu denak sartu, ez dira denak sartzen. Gain legeak baka tasa bat eta hortikan ezin gara pasa, irekitzen bali bada, bagian zerbitzu batzuk bai izameherri publikoak. Baina, zine, atenea. Oiek arrezkoak birenak edo ezin besteku, bai, noski, bai, ez inesteko. Baina, oiek zuzenean ez ditu gu, ez initugu zuzenean sartu. Hoiek lanpozu e, lan zorrogatua dire. Zer, atera zerbitzok eta hoiek kalian utzi? Agian, inbarko dute bere ikasketak eta bere azterketa, Baina, asterketako hoiek agian denak ez dute gainditzen. zen daude beste batzuk, prestatugu eta atetzen dute. Eta hoiek bitartean? bitartian, gara, da gauzak ezatia, harrakalak eta olakogo gauzak hitzak iz askenean, ba, hamerke zalditzen ditugu, baina hor pertsona hor dela nean. Eta saietu bergera, denen, denek, izatea, Alen Lanpostu Goberena, Noski baiet, or... baino, zerbitzu hoena ere eman ba, e, e, ez mm. behartute. Ba, Horregatik lausula sozialak ere ga aurrikusiez, eh kontratu luzetarako edo. Oi da, sene susena aurkez kontratatzen bain ditugu 3 urtez gehienez ald ditugu kontratatu eta hor lan lanbidek ba sugrobato daude. Horregatikan egiten dire esleitu eta kontratu legea jartzen dizu eh ba uzu eguneko bat. Teknikoa dela eta bestia ekonomikoa. Eta joku hortan sartu bihargara. Joku hori ez da ondariko gudala jartzen dulako. Egu dolek ez dauzko jala jartzen ditu. Eta gu ari gera hori bermatzen. Eta askotakoak zerbitzu horietan, dazkate, maik Gipuzkoako ba, kondizio berenak. Hori ez du nahi izan egokiak diela. Baina gu jarraituko dugu horretan lanian. Euskal buruz, Buruz, erabilera paldu eginda, enabari kalentzuketaren arabera azken datuek, diote, uneko hogeita lau inguru, erabiltzen dela ondarri bilan hain batera eskatuak azaldu dira honekin, eskapartekatua da eta atera biderik guztendu zon Bai, erabiltzia ba basio gune saldi bat esaintzina esaten dela e hizkuntza bat ez, dena, eh? ez dela galtzea ez bagu erabiltzen zergatik hori antzineko gauza da e, guk isamergera itxe sitxe esate esate eta guk isamergan mexikoak esanez euskerazin mart dugula guk udaletxean gure lan hizkuntza euskara da nire kironkluan lan lan lan hizkuntza euskara da baina norbera jarri berritu beriak Gu oso keskatuta gaude. Dakagu herri bat, kriston suertia dakagula, ezagutza haundia dela, ia eguneko hirueita eta ezagutza haundia da, eta pertsona bat egin lehenengo hitzaiten badiozu euskeraz, bai esan, adibidez, telefon hartzen duzunean, sartzen dena norbait zure dendan, tabernan, edo lantegilan ezaten duzu, bai esan, ongi etorri ez zer bigarrena euskeraz erantzungo dizu, mm. bai, Detail txiki hoiekin lortu dezakegu, eta hori denokin gauza bai, da. Jo, eta gu, keskatu ga, ga, ga, ga, daude. Gazteek behezik ez? Yes. Bai, gazteek euskeraz ikazten dute. Behartua daude ikaste agian, behartze hori agian kalti izan da, guaini indiogu. Guain zen, jakitia, euskeraz, badakite. Guaini barriagu, erabili. Gu, ni nire gazteekin, nago beti euskeraz egiten dut. Lanian, lehen nintzenian obran, ere euskeraz egiten nuen, eta guain lanean udalitzen euskeraz. Nera ni nahi sortan. eta gure lan taldea ere bai baina mm. hori denon gauza da baina horri mar dugu denonatien bakoitza bere harri koska jarri eta mm. aurreraegi baina bai esan eta ongi etorri izatea pertsona lehenengo hitza emango dizu euskera Ongi da. Eh Politikei buruz, bueno ba, Ondarribiak ez du berritasun udal teknikaridik, gaur egun ba irun, ba gustuta biztale baino gehiagoko gainerako gipuzako herriek bezala, ba, irunen bosgarren Berdintasun plana martxan dute. Ondarribian atzerapen bat bada on, inguruko herriekin alderatuta, ez dakite datozen laburtetan nolako Urratxak ema nahi, beharko ditu. Posten hau galdera behitia, bat ez ere... berdintasun teknikaria departamentua bai. Etxe bizitza departamento sortuko dugula, etxe bizitza deatzeko, eta berdintasun teknikariare jarriko dugu martxan. Gure planean dago jarrita, odi nahi dugu, egila da pixkatatzetik angode berrintasun planean, baino daukaguna dena gauzatzen egera. Eta gure izpidea izango da berdintasun teknikaria jarri. Eta bera jartzen digun lan... Lerrori hori beteko dugu. E, alardearen gatazkak e, norbait ere e, jarri du, jarridu e, berdintasun politiketan bai, ustez, bai. udale eta, historikoki? Bai, ustez, ba, berdintasuna beti lotzen dugulako ondarbilan gai horrekin. Alardea, nire ustez, alardea da denokena alardea. Eta alardea denodakagu ba, gosatzeko zergatik ez, bakoitzan nahi duen moduan. Eta hori lortu behar dugu. Bai, Ezin ditugu una jendia bidean utzi. Ea jota argi daka gobernatzen malima badu denontzako izango dela talarren gainan ere baiit denok disfrutatu esan ia sortzia. Nahi du modua baino beti errespetuz. Noiz per Noizpel gotea? Neko nuke izango zen eta gujarko ditugurratzak mailan barikera azkenako la urttan ni ustez hausarte izan ginen bertan gaden nuudahal talde guztiak eta horretan gaude lanean. Horretarako. Baino, esan dizut, beti ezin ditugu jendiak kanpon utzi. Ez alarrea modu batean bizi nahi dutenak eta besteak hemen ez daude legezkoak eta ez legezkoa dena legezkoa dire, eta denak bizi behar dute, eta batez, eh, kompatitzu jaia, Ne ustez ama eguna, ama eguna da, eta dena bizi behar dugu, norbera nahi du moduan, baina hori bai, gataztatik kanpo. zen gatazka Ez dugu, inorri honik egiten. Bitartek alitzalara egiteko, edo egiten jarraitzeko presberaz? Bai, nire aldetikan, arazoi gabe. Baina, e, ba, erabaki konkreturik ez, edo keiurik e, alde batera edo bestera? Ez, ni esan dizut, ezin dugu bidian inorrutzi alde batea. Denak, degea, ondari bitarrak denagea, eta bizi dena denadazkagu guriak. Denon artian jumbergea aurrera. Ta demorak izango du zein izango enegokila eta zein ez. gatazki gabe. Hori argi dakat eta isertzeko eta negosiatzeko ez dago. Ze negosiatzia da ematen du gaus bat erosten saltzen aida. Inbergia ba konbidentzia hori inbar dugu betu. Eta azkenen denok emango digu Arrasoia. Ongi da. Eh azken batema da herritarren parte hartzea, e, ere bada hor atzean eh hortaz hitz nuen ere, lehen aipatu duzu hitza plan orokorra, ba, eman dira azken urtetan zenbait urrats, ez? Ba, uzoekin, eh mugikortasun mailaren bueltan, baina parte hartzea sustatzeko ekimenak, e, Kezkatu izaude ezentzua horretan, ba, herritarra eta udalaren artean, ba, komunikazioa, e, gaur egun, eh? ez udarribian soilik, baina udarribian ere, ba, ematen den deslotura eta no, ez dakit zer egiteko prest azken batean, ba, herritarrekin hartu emana eta parte hartzea sustatzeko? Ba, susen izatea. Ni ustez herritarrak hor daude, udaltzea hor zegoen, ematen in ramuros da gola, baina ireki lago denontzako, baina in badugu udaletxea gehiago ireki. Bateze Er, erritarrak izatea errestazuna bere zerbitzu jakiteko. Gizarte servizutan, abidez, kartaba prestatzen egera, bakoitza jakitiko zer, zer servizio ematen ditun ondariko udalak. E, irigintzan, ba, gauz bera. Gauz guzti horiek, kartak jendia jarrekin behar duz zer eskintzen dio udaletxea eta zertako dago udaletxea. Baina, hortako, imar dugu, ba, APP berri bat mobientzako eroso izatea, beraien ekarpenak idazteko, ba, Errasekizatia ni di, dibulgatzeko ba kulturrekinztak eta obra berriak ba kanal bat ireki eta batez ere bilerak auzoekin. Gatazka bat balin badago e, auzo batean zergatikan udaletxea dago sai beraiek etortzean gure jumiarko gera zergatikan gatazkau entzun meraiei. Arrantzela auzoan egon dire beraien kexak beraien ekarpenak zen hmm. Kexak azkenean ekarpena dire. Hane ongera beraiekin hiketan nola egin, guain proiekto berriarekin beraiekin egiten nola egin, zer egin nola ez egin, ba, beraiek ikusi dadin, hori bai. gune publikoa publikoa da denonttzko eta denontzako inbarritutako kaleak, baino auzoak bertan bizienak ere bere hitza izan da dei. Mm. Agantzera auzo aipatu duzu, bueno, arkoian ere, Mendelun, bueno, kartelak e, e, jarri baino len, e, gauza aldarrikatzeko, normala litzake harreman Ah, reman zuzena. zuzena. Kartela jarri baino lehen, izame horzuna reman zuzena. Hortako zer, ba, berak izatea zure telefonoa, zure e-maila. Telefonoz dehi batekin, jartzen zera mai gainean. Hori posibilea da, bai. Zergatik anez, nire telefonoirek ia da. Akateren telefona haukitzea. Bai, zergatik anez. Bai. Ekarpenak ekartzeko, mesedez, takexatzeko ere, bai, baino beti modu positibuan. Ekarpenak dire ona denontzako eta batez ere arkoi arkoia harreman susena beraiekin deitzen dira eta uzokide, tal, nahi dute bilera beraiek ere gonbidatzagate bere bileak ere beraien keskak. Asaltzen zu mm -hmm. batzutan gustatzen zaie, bestetan ez. Mendelu mailan dakago susena konexio susena Mendeluko mailan martxan jarri dugu. Talde guztiak gaude Orlanean. Bueno, Lanean. Talde guztiak gaude Lanean batzu gaude baino beste batzuk hor daude. Baino da denon arteko egin. Siren Ondarbia den Ondartian sortu behar dugu eta honditu edo ne ustez maitatu eta mantendu dago moduan. Siren hmm. honditu honditu ez, ez da ona zen gero galtzen die gauza asko eta gure ondare hondilla da. Ongi da. Ba, Gozialo xalok Arrion esker eta ba, Azken segundu batzuk utziko dizkitu ba mezuren bat eralariz nahi dut. Nik, Betizu, ondar nik ba Ondari Itarrikei eskatuko ni oke, berain konfianza. Gu konpromiso badaguk, lantalde profesionala dalkaguk. Gure atzitikan daude Bai, foru aldun dian, eusko jalaritzan lanean daudenak. Beraiekin lotura zuzenak izango ditugunak. Guk ilusioa, kompromisoa eta lana, jarriko du non nahi. Hortako ez duik izan. Ne telefonirek iago eta ne taldekoare bai. Talde bagera eta nek unruke herritarren ba, konfiantza. eta konfiantza hori da... Haire berriak, korregatikan gure leheloa izango da lehiotxo bat, haize ai, berriak izango dadin din, bat ez erondar bilek duna. Ireki lehiuak, haize berriak sartuko dire gure herrian, eta hori lantzeko, ba, beraien konfiantza behar du. mi esker. Bai, mi esker zuei.